На другому курсі трійку йому ставили і без вицуганювання, з пробачливим усміхом, з добрим зітханням, він же сирота. Тільки професор Черкас на першому ж екзамені, який складав йому сирота, трохи послухавши хитру пустопорожню балаканину цього маленького студентика, перепинив його на півслові, заглушив грюкотом своїх барабанів, прогримів над зіщулиною голівкою майбутнього вченого агронома. Ви чесно заслужили двійку, але не сподівайтеся на неї, я поставлю вам трійку. І ставитиму трійки до кінця вашого навчання, бо двійка, як і п'ятірка, це позиція в житті. Людина, яка одержує двійку, тим самим висловлює свій протест проти існуючого способу викладання, проти тої чи іншої істини, проти предмету, проти науки. Вона заявляє про свою незгоду з усім тим, на що інші пристають з легким серцем. Вона утверджує свою несхожість з іншими. Двічники заперечують існуючий порядок речей, п'ятіручники створюють новий. А трієчники це невігласи, які породжують уборство життя, уборство згодом породжує нових невігласів. Так людство йде до своєї загибелі. А вічний трієчник сирота, трієчник за переконаннями від народження, за походженням. Ви мене розумієте? Сарденапал і Валтасар. Цей традиційний вигук професора Черкаса стосовно сироти міг викликати хіба що поблажливу посмішку. Бо Асирія і Вавилон, хоч у яких відлеглих часах перебували, все ж знаменували велич, і коли один з царів призбировав ту велич з таким розмахом, що прославився на тисячоліття, а інший ту велич з не меншим розмахом проциндрив, та що міг зібрати і проциндрити нікчемний студентик агрономічного факультету, опоруйновані і понищені розпроклятими фашистами республіці? Але сирота не дуже переймався історичними паралелями. Назви його і не Валтасаром, а хоч Горшком, тільки в піч не Красно дякую, клонився він, мерщі хапаючи свою залікову книжку, доки сердитий професор не передумав і не вліпив йому вже і не двійку а цілого пакола. Я був свідком цієї сцени, бо сирота облагав мене піти до Черкаса разом, прикрити з флангів і з тилу. А все тоді ніби обійшлося благополучно. Згодом професор дотримувався своєї обіцянки і акуратно виставляв сироті його повнометражні трійки. Жодного разу більше не повертався до своєї, прямо скажімо, оригінальної теорії про повагу до двічників. Сирота теж ніколи не згадував того випадку, може і забув, Бо, здається, не відзначався злопам'ятством і мстивістю. Добра душа в цьому суворому непривітному світі. Тепер сирота йшов до трибуни, з якої вже цілу годину лилася хулана професора Черкаси. А Він випередив мене, я не міг його наздогнати, не міг завернути. Тепер доводилося тільки ждати, що ж скаже сурота, чи стане на захист нашого улюбленого професора, а чи приєднається до чорнокнижників і фарисеїв, до людей без правди, без честі, без простору в душах. Лихі перечуття терзали мене, та був я без сили». Дрібненький, скромненько, сиренький, сором'язливо потуплений, сирота навіть не пробував залізати в трибуну, став поряд, просягнув рукою, щоб обіпертися, і тоді всі побачили, що він нижче за цей президійний ящик. Прошелестів смішок, але головуючи поторохтів олівцем об графин, метнув у зал суворий погляд, і все стихло. А всім було цікаво, що може сказати сирота. Хіба що спробує стрільнути цигарку в самого секретаря обкому? Той же, мабуть, курить Казбек, а то і герцоговину Флор. Міг би розшедритися для бідного студента сироти – сироти. Сирота трохи покашляв, з такими звуками ніби прохрумкував капустяний качан, поляпав тонкими губами, ніяк не наважуючись подати голос, навіть змахнув, одчаяно зібганою в ковшик долонькою і вдав, ніби хоче повернутися на своє місце, так нічого й не сказавши. Давай, сирота, гукнув хтось з задніх рядів. Та вже даю, пошмигав носиком сирота і враз випалив таке, хоч роз'являє рота з подиву. Високоповажне зібрання, так от, а високоповажне зібрання, вже смакуючи, незвичним словосполученням, вів далі сирота.